și și pe pământ, La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie iubitilor ascultători, tuturor celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, programul L114 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru la versetul 41 din capitolul 8, al Evangheliei după Luca, unde vom citi, prin Harul Lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, o nouă minune pe care a făcut-o Domnul Isus în viața Lui, în umblarea Lui pe pământ. Vorbind despre minunile pe care le-a făcut Domnul Isus pe pământ, despre lucrările pe care le-a făcut El, vreau să vă mărturisesc și dumneavoastră cinstit, e un verset în Scriptură care mi-a dat mult de furcă. Versetul acesta este ultimul verset din Evanghelia după Ioan, la capitolul 21, versetul 25, care spune felul următor.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 Că toată ograda ar fi plină cu cărți, că toată strada ar fi plină cu cărți, că tot satul, toată comuna ar fi plină cu cărți. Cât s-ar putea scrie în cărțile acestea, toate ar fi pline cu lucrările Domnului Sus, săvârșite în trei ani și jumătate pe pământ. Dar nu numai satul, în toată lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar scrie cu tot ceea ce a făcut Domnul Iisus pe pământ. Ei bine, din așa de multe lucrări și minuni care le-a făcut El, în Scriptură, sunt scrise câteva. Trebuie să înțelegem că dacă Domnul Dumnezeu, Duhul Său Cel Sfânt, a selectat acestea câteva, fiecare din ele are o însemnătate deosebită, un mesaj anumit de adus. Să urmărim, deci, cu multă atenție fiecare relatare, așa cum ne -o dă scriptura, prezentată de Duhul Sfânt prin pana. Celor pe care i-a ales să se lase insuflați și călăuziți în scrierea ei. Așadar, am anunțat că pentru astăzi vom studia o nouă minune pe care Domnul Isus a făcut-o. Vom citi în versetul 41 de la Luca 8: O minune care a intervenit după izbăvirea îndrăcitului din Gadara. Mai înainte de aceasta, haideți însă că mai avem câteva episoade din lucrarea în exil scrisă de Cristina Roy să vedem ce s-a mai întâmplat în satul Zaroșie. În lecțiunea trecută am asistat la întoarcerea la Dumnezeu a lui Andrei, a scris o scrisoare către stăpânul său Cozima, prin care își recunoștea vinovăția și dovedea o întoarcere reală la Hristos. Citim astăzi că două săptămâni trecuseră de la Paște, Natura își îmbrăca cel mai frumos veșmânt al ei. Zaroșie arăta ca o grădină. Fiecare pom și tufiș era plin de flori. De jur împrejurul morii lui Cozima, totul strălucea în cea mai minunată podoabă florală și cântecul păsărilor umplea văzduhul. Dar în moară, parcă ar fi intrat primăvara în fiecare inimă. Cozima umbla de colo până colo, aproape vesel, deși vorbea și acum foarte puțin. Totuși, din când în când, privirea cu care îi examina cu atenție pe toți, părea să spună că ori aștepta o mare bucurie, ori vrea să o pregătească el însuși cuiva. Meșterul antinerit, spuse bunica femeilor. Pe Andrei nu-l mai vedea nimeni îndurerat. Baucenicii credeau chiar că nu mai este aceeași persoană. Uneori, ochii străluceau atât de ciudat și pe buzele mute, aproape că se vedea o cântare de laudă. Inima lui părea să cânte. De două săptămâni ființa lui era schimbată ca și când cineva ar fi însuflat putere și sănătate, iar fața lui palidă și îngustă se înroșea izbitor. De unde ia atâtea broșuri de împărțit? se întrebau oamenii uimiți. Da, el aducea chiar Biblii și noi testamente în unele case care nu aveau și dădea de înțeles oamenilor ca să le citească. De n-ar fi fost un moral așa de iscusit, ar fi putut fi socotit drept un țicnit se răspândi ceva neobișnuit care nu se mai întâmplase niciodată în sat. În casa groparului, bătrânii începură să-și îndemne copiii adulți spre cuvântul lui Dumnezeu. Țăranca Horac și Nora ei lăudau pe Dumnezeu înaintea fiecărui om, iar Nora mai tânără se supără când și tatăl ei și bărbatul ei începură să se ocupe cu intens de scriptură. Numai ea și cumnatul cârteau împreună împotriva acestei noii. De Paște... Bătrâna nevasta a pădurarului se îmbolnăvi și, ciudat, în boala aceasta povestea atât de mult despre dragostea lui Dumnezeu și despre marile ei păcate, încât toți vizitatorii erau uimiți de așa ceva. Ea era o femeie bună, sinceră și se împăca bine cu oricine. De tânără fusese simpatizată de toți și s-o cotită drept evlavioasă. De aceea vecinii se mirau pe drept când o auzeau vorbind atât de mult despre păcatele ei. Bărbatul ei ședea lângă ea, citea în Biblie, și ștergea din când în când lentilele ochelarilor umezite de lacrimi. El își îngriji foarte devotat soția. Se vedea că i-ar fi venit foarte greu să o piardă. Doar trăiau deja de atâția ani împreună într-o dragoste fidelă. Deseori îl oprise ea de la rău. De aceea crezu și el acum în mărturia ei și rugă pe Dumnezeu să se îndure de el ca să poată și el ajunge acolo unde se pregătea ea să se ducă cu atâta bucurie. Ana Somora? veni să o îngrijească pe bătrână și le învăță și pe nepoatele ei cum să aibă grijă de bunica lor. De asemenea, venirea și doamna Zeman, țăranca Horac și soția groparului. Uneori, camera întreagă era plină de femei. Mai târziu, venirea și bărbații și, întrucât bolnava nu voia să audă nimic altceva, îi se citea din Sfânta Scriptură. Bărbații se minunau tare de lucrul acesta, așa că ascultară și ei cu plăcere. Aduseră și broșurile dăruite de Andrei și le asemănară cu Biblia. Totul coincidea, astfel că se vorbi mult despre lucrul acesta. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare ne vom întoarce din nou la moară și vom afla și acolo alte surprize minunate. Să nu uităm că toate aceste minuni, minuni mai mari chiar decât cele pe care le citim în poveștile de copii, s-au petrecut ca urmare a unei singure credincioase care a trăit acolo cu adevărat o viață Sfântă și evlavioasă, viața ei sfântă și curată, a născut la viață, a trezit la viață un sat întreg de oameni. Fie Doamne Tată Ceresca și mesajul pe care vom asculta astăzi din cuvântul Tău, să ne determine și pe noi să te primim cu adevărat în viața noastră și să ne cercetăm cu seriozitate felul nostru de trăire, să alungăm din viața noastră, să părăsim tot ceea ce este lumesc, și să trăim de acum în așa fel încât să influențăm casa în care locuim, școala, atelierul, societatea, oriunde ne aflăm, la fel cum și Ana a influențat, să ducem tuturor vestea ta cea bună. Pentru Slavă te rugăm lucrul acesta în numele Domnului Isus și pentru fericirea noastră veșnică. Amin! Doamne bună, Tatea Tată! În inima. Și mă face fericit, Domnul meu iubit, De cu zori până n nu numai Harul Tău Iisus Îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai lumea semănare, nu e nimeni neasup soare, nici în cer, nici pe pământ Cum ești tu de sfânt dragostea mă copleșește Pacea ta mă liniștește Harul tău îmi dă avânt, Tot mai mult să-ți Da, harul tău îmi dă avânt. Tot mai mult să-ți cânt, vai, să nu ne mai pierdem timpul fraților și surorilor bârfind, să nu ne mai pierdem timpul mințind. Să nu ne mai pierdem timpul nici atât cu blesteme, cu înjurături, cu drăguiel, să nu se mai audă așa ceva din gura noastră, ci tot timpul să vorbim despre Harul, pe care sigur mai întâi trebuie să-L primim, al Domnului Isus Hristos. Să-I cântăm Harului și venirea Lui să ne găsească cântându-L, slăvindu-L și binecuvântându-L. Iubiți ascultători, suntem cu cititul la Capitolul 8 de la Evanghelia după Luca, la versetul 41, unde, așa cum am anunțat în deschidere, citim despre o nouă minune săvârșită de Domnul Isus în umblarea lui pe pământ. Citim versetul urmat de explicațiile care însoțesc în felul următor: Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la ei la casă. În următoarele versete, iubiți ascultători, vom afla motivul pentru care acest om l a rugat pe Domnul Isus să vină la el acasă. Haideți acum puțin să medităm asupra acestui verset. Când vii în mod sincer la Isus, totdeauna ești om. Aici ne spune că a venit un om. Nu toți cei care merg pe două picioare sunt oameni. Mulți din ei sunt porci, câini, vulpi, șerpi, etc. Cine vrea să se convingă de aceste calificative, să deschidă Scriptura, să citească la Matei, capitolul 7, cu versetul 6, Luca 1332, 32, Filipeni 3, 2, Luca 3, 7 și mai sunt și alte locuri. Citim deci aici că a venit un om numit Iair. Om, cu adevărat, ești numai atunci când îți ridici ochii în sus, când lași cele zjoșnice și te avânți spre cele înalte. Cine privește spre cer înspre Dumnezeu, acela este om, căci în limba greacă, pentru cuvântul om, există termenul antropos, care tălmăcit înseamnă privitor în sus. Omul adevărat, ne spune scriitorul Vlahuță, este o nesfârșită silință spre mai bine. Iar filozoful american Emerson spune că omul este produsul credinței sale. Crede bine? Este om. Crede rău? Este fiară. A venit deci un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii și s-a aruncat la picioarele lui Isus. Numele Iair... Noi știm că în Scriptură toate numele au o însemnătate. Numele Iair în înseamnă cel care răspândește lumină. Deci om cu adevărat este numai acela care răspândește lumină în jurul său prin gânduri, vorbe și mai ales prin trăire. Om cu adevărat devin numai atunci când. Te lepezi de tine, de eu tău, și apoi te arunci la picioarele lui Isus, la fel ca Iair. Când te arunci pe tine ca să-l primești pe Isus la cărma vieții tale, abia atunci devii om cu adevărat, primești chipul lui Dumnezeu în Ființa ta, așa cum a fost omul la început. Iair, deci, s-a aruncat la picioarele lui Isus. Da. Aceasta este adevărata venire la Domnul Isus, care are urmări nebănuit de binecuvântate. Numai lumina se poate contopi cu lumina. Iair, cel care răspundește lumină, asta e însemnătatea numelui lui, și Domnul Isus, care este soarele dreptății. Iair nu era un simplu cetățean, ci era un fruntaș al iudeilor din cetatea aceea, era mai mare de sinagogii. Cu toate acestea, nu s-a rușinat să se arunce la picioarele lui Isus. Vedeți, smerenia te face om cu adevărat. Abia smerenia te înalță, ea este condiția principală a urmării Domnului Isus Hristos. Smerenia te suie pe înălțimile lui Dumnezeu, mândria te aruncă din cer și te preschimbă în diavol. Cu mulți ani în urmă am avut un conflict direct cu șeful meu, m-am purtat așa cum un creștin nu trebuie să se poarte. După ce conflictul s-a încheiat, am fost mustrat de cuget de Duhul Domnului și până la urmă Duhul Domnului m-a biruit. M-am dus înapoi la șeful meu direct să-mi cer scuze, lucru foarte, foarte greu pentru mine, dar Duhul Domnului m-a biruit. Știți ce s-a întâmplat? Necredincios fiind, m-a felicitat și mi-a spus te ferici pentru tăria ta de caracter m-a luat cu totul prin surprindere, că nu mă așteptam la așa ceva. Dar am văzut spre rușinea mea că un necredincios știe mai bine adevărul Scripturii. Pavel spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Când eu am devenit slab în ochii mei, îndeajuns de slab să mă pot duce să mă plec înaintea lui, el m-a socotit ca unul tare. Vedeți, și și știu să aprecieze harul acesta, darul acesta al smereniei și devii mare în ochii lor, dacă știi să te smerești, așa cum darul, cum harul lui Dumnezeu te învață și te cheamă. Cu cât mai mult apreciază Domnul Dumnezeu starea, atitudinea aceasta de smerenie înaintea lui. Smerenia, deci coborârea față de tine, te suie pe înălțimile lui Dumnezeu. Mândria, ambiția de a rămâne bățos în picioare, te coboară, te aruncă din cer și te preschimbă în diavol. Iair l-a rugat pe Iisus să vină până la el acasă. Domnul vine totdeauna când îl chemi la tine acasă sau la tine în inimă. El așteaptă să-l chemi. Spunea mai devreme că el nu ne face așa cum facem noi la gâștele care vrem să le îngrășăm pentru tăiat, să-i deschidem ciocul și să-i cu făcărețul boabe de porumb. Nu, el așteaptă să-l chemăm. Niciun singur caz nu ne arată Evangheliile că Domnul Iisus ar fi refuzat o rugare, o invitație acasă la cineva. Și când vine Domnul Isus în casă sau în inima ta, el aduce cu sine belșugul harului său, aduce viața și fericire. Dacă nu l-ai chemat încă, cheamă-l acum. Ai grijă și nu întârzia, nu pierde prilejul, că nu știi dacă nu cumva este ultimul. Iată în versetul 42, Evanghelistul Luca ne arată motivul pentru care omul acesta, Iair, fruntașul sinagogii, venise înaintea Domnului Isus și s-a aruncat la picioarele lui. Iată ce ne spune versetul 42. Pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade. Iubiți ascultători, o inimă zdrobită a adus pe ei la Domnul Iisus. Câteodată Dumnezeu întrebuințează și calea aceasta. Ne zdrobește inima printr-o suferință numai ca să ne poată aduce la el. Ne ia o comoară, o valoare trecătoare ca să ne dea în schimb una veșnică. Pentru binele nostru lucrează El tot timpul și ceea ce ne ia și ceea ce ne dă are în vedere numai fericirea noastră cea netrecătoare. Mi-aduc aminte, într-una din împrejurările vieții, m-am dus înaintea Domnului și în rugăciune așa cum am putut și cum am gândit, am tot întrebat în sine mea Doamne, de ce să se poarte copilul acesta cu mine în felul acesta și acesta? Și tot cugetând la împrejurarea aceasta, mi-a venit în minte un text din Scriptură, împrejurarea în care Absalom, fiul împăratului David, a pus la un moment dat să se dea foc grânelor după câmpul lui Ioab, generalul de armata lui David. Ioab vine foarte înfuriat la el și întreabă: „Măi, ce ai făcut? De ce ai pus la sujitorii tăi să dea foc la grânele mele?” La care Absalom i-a spus: Păi dacă te-a chemat atât de atâtea ori și n-ai vrut să vii când te-a chemat, știam că ai să vii dacă îți fac o pagubă.” Gândindu-mă la lucrurile acestea, Imediat m-am dus cu gândul, mi s-a luminat că domnul a vrut de mult să stea de vorbă cu mine, dacă a văzut că eu nu fac timp să stau de vorbă cu el, uite așa, mi-a produs un necaz și mi-a ridicat unul din copii în cap. Și atunci am zis, doamne, cred că asta este motivul pentru care mi s-a întâmplat așa cu copilul meu, iată-mă înaintea ta, ce dorești de la mine? Ei, mai departe nu vă spun, dacă vreți să știți ce spune domnul în cazul din acestea, n-aveți decât să vă duceți și dumneavoastră înaintea lui. Vă sfătuiesc că ar fi mai bine să vă duceți până vi adică copiii în cap sau vă creează alte probleme. Dacă nu chiar în cazul acesta, tot e bine că vă îndreptați către el, el are să ne lucruri minunate și frumoase. Deci să știm că în spatele fiecarei împrejurări neplăcute din viața noastră stă ascuns o binecuvântare, Domnul ne cheamă la el. Să ne grăbim, să ne ducem. Venind înapoi la împrejurarea pe care o tratăm în versetul 42, vedem că acest fruntaș al sinagogii n-ar fi venit poate niciodată la Domnul Isus dacă n-ar fi fost silit de starea copilei lui. După cum povesteam de Ioab, n-ar fi venit niciodată la Absalom că nu vrea să mai vină la el dacă nu i de foc la grâne. Eu nu m-aș mai fi dus la Domnul Iisus că mă luaser cu ale mele dacă nu ați muțea copilul împotriva mea. Sau, după cum cunosc mulți frați și surori de mei handicapați, după propria lor mărturisire, n-ar fi venit niciodată la Domnul dacă nu i-ar fi trecut prin împrejurarea aceea. Poate tu, iubite ascultători, n-ai fi venit niciodată la Domnul dacă nu te-ar fi trecut printr-o pagubă pământească, printr-o pierdere a unui prea iubit și așa mai departe. Toate împrejurările în care te afli, prin care Dumnezeu a să treci, au un singur scop. Domnul vrea să te aducă la El ca să-ți dea un mare har, un mare și minunat, nebănuit de mare și de binecuvântat har. Grăbește-te să te întorci către el și lasă-ne la o parte, Vino la el și zii Doamne, m-am prezentat, ce vrei tu cu mine? Și el îți va arăta imediat că vrea să te binecuvinteze. Dumnezeu l-a iubit și pe Iair pe acesta și i-a deschis ușa spre el prin boala și apoi moartea copilei. Ne spune cuvântul că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Grea este durerea să-ți vezi copilul murind. Dumnezeu știe mai bine lucrul acesta. Atâția fii au murit și, ca să-i scape de la moarte, a dat ce-a avut mai scump, a rupt din inima sa pe singurul său fiu născut din sine, pe care l-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți. Ah, iubiți ascultători, să știți că în fața suferinței Dumnezeu nu rămâne nepăsător, dar dacă El o îngăduie să vină asupra noastră, o face numai pentru ca să ne dea ceva mai bun așa cum s-a spus. Iair a primit din plin binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că în fața încercării a alergat la ajutorul lui și nu s-a rușinat să se plece și să se închine Domnului Iisus. Să venim și noi cu încredere la Domnul Isus, cu toate nevoile și încercările în care ne aflăm. Și El ne va da tot ceea ce ne este spre binele nostru veșnic. Dacă nu ne ia o suferință care ne apasă greu, înseamnă că ea ne este de trebuință spre desăvârșirea noastră. Era pe vremea, înainte de revoluție, când pașapoartele la noi în țară se obțineau foarte greu. Solicitasem și eu un pașaport, mi s-a spus că mi-au dat aprobarea de la județ și că a mai rămas aprobarea numai de la minister, de undeva după la București. Eu am crezut cele ce mi-au spus. Cineva însă mi-a spus: Măi vezi că te-au mințit, du-te înapoi și cerere să-ți dea o hârtie scrisă. Eu, în naivitatea mea, m-am dus înapoi și mă întreabă ce dorești. Zic, Dumneavoastră mi-a spus mereu că mi-ați dat pașaport, dar nu mi a dat și mie o hârtie scrisă. Dați-mi și mie o hârtie scrisă în care dovediți că mi-ați aprobat la nivel de județ plecarea și mai rămâne numai la București. Oficierul cu care vorbeam stătea pe o masă, era foarte distrat în timpul acela și îmi spune, dându-se jos după masă, zice, eu aș fi vrut să-ți dau pașaportul direct, dar dacă tu vrei numai aprobarea de la județ, Ah, nu, nu, nu, domnule, am sărit imediat, dați-mă pașaportul dacă mi l-ați adus. Vrei aprobarea de la județ sau pașaportul? Nu, domnule, vreau pașaportul. Bine, ia pașaportul. Vedeți? Noi de multe ori vrem neapărat ca Dumnezeu să ne rezolve problema respectivă fără să ne dăm seama că, de fapt, El ne pregătise ceva mult mai mult. Nu te grăbi, iubitul meu ascultător, dacă te afli într-un necaz, într-o problemă, într-o împrejurare oarecare. Nu te grăbi să vezi neapărat ieșirea din împrejurarea aceasta. Vino așa cum ești la Domnul și spune-i, Doamne, Tu vrei să-mi dai ceva bun de aici. În bunătatea aceea mare, dacă poți să mă scoți din împrejurarea asta grea, din apăsarea asta în care mă aflu, bine. Dacă nu, dă-mi ceea ce mi-ai pregătit tu, care este peste întregi așteptările mele, eu primesc mai bine ceea ce îmi dai tu decât ceea ce vreau eu. O astfel de inimă iubiților primește de la Dumnezeu de cele mai multe ori izbăvirea și din situația acută și primește împreună cu ea și darul minunat de mare pe care Dumnezeu a vrut să-i îl facă. Citim în continuare că pe drum Iisus era îmbuzit de noroade. Credem noi că degeaba a scris Duhul lui Dumnezeu prin pana Evanghelistului Luc ca și acest amănunt? Nu, nu, are o însemnătate. Numai pe drum este îmbulzit și împins încoace și încolo Iisus. În casă însă are mai multă liniște și siguranță. Cum este inima ta, dragul meu? Este inima ta ca un drum sau ca o casă? Iată o întrebare. Când inima ta este numai un drum frământat de plăceri, de ambiții, de planuri și de socoteri, Iisus trece ca un călător prin ea. Dar dacă este casă, un loc unde tu stai liniștit și cugeți adâncind cuvântul lui Dumnezeu, el se oprește acolo, se odihnește și lasă în lăuntru toată mireasma ființei sale, și o umple de harul său felurit, dându-i siguranța veșniciei. Acum haideți să urmărim mai departe evenimentele, așa cum le sunt prezentate de Duhul Sfânt prin Evanghelistul Luca, în versetul 43 de la Luca 8, citesc. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Am mai amintit și în altă ocazie că numerele în Scriptură au semnificația lor foarte exactă. În rânduiala Dumnezească numărul 12 are însemnătate deosebită. El arată întregul. La 12 ani, spre exemplu, copilul Iisus a suit la Ierusalim, adică la vârsta când înțelegea el lucrurile, când putea să facă ceva folositor lui Dumnezeu și omului. Era deci întreg. În toate privințele, numărul 12 arată întregul și când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu prin propovăduirea cuvântului și când este vorba de lucrarea lui prin suferința cuiva. Aici, în legătură cu suferința femeii și cu moartea copilului lui Air, în vârstă de 12 ani, numărul acesta ne face să înțelegem încă o dată că Dumnezeu nu-și lasă lucrările neisprăvite. Prin moartea copilei de 12 ani și învierea ei, s-a făcut o lucrare întreagă, iar prin suferința femeii timp de 12 ani, de asemenea s-a arătat o lucrare terminată. 12 ani a trebuit femeii să se convingă de puterea bolii și de slăbiciunea medicilor pe la care a umblat să se vindece. Dumnezeu ne lasă atâta timp în suferință, până când ajungem să ne convingem pe deplin de slăbiciunea noastră și a oamenilor, ca să ne punem toată încrederea numai în El. Sângele, după Sfânta Scriptură, înseamnă viața. Când se scurge sângele, se scurge viața. Timp de 12 ani, femeia vedea cum i se scurge viața încetul cu încetul, iar oamenii nu puteau ajuta. Noi puteam opri sângele, adică să-i redea viața. Ea și-a Toată averea pentru acest lucru a venit însă o zi când s-a întâlnit cu cel care era viața cu Domnul Isus El putea să dea viață oricui se apropie de el cu credință. Așa s-a apropiat și femeia și n-a fost înșelată în credința ei. Când nu avem putere duhovnicească, înseamnă că undeva o săgeată otrăvită a păcatului a produs o rană și prin rană aceasta se scurge sânge, adică viața. Să venim de urgență la Mântuitorul cu credință și pocăință și vom fi vindecați. Orice amânare înseamnă pierdere de sânge, adică viață duhovnicească și pierderea altor valori duhovnicești. Iubiți ascultători, încheiind aici programul 114 al emisiunii noastre, dorim din toată inima ca toți cei care am ascultat și care vom mai asculta să facem parte din cei înțelepți care venim de urgență la Domnul Isus cu toate scurgele noastre de sânge, El ne vindecă, ne face oameni sănătoși și vom putea trăi apoi spre slava Lui și bucuria noastră veșnică pentru veșnicia întreagă. Amin. Doamne, bunătatea Ta Îmi inima Și mă face fericit Domnul meu iubit